піснями рушили від берегів Сирісландії в море. Проминувши з одного боку Данію, а з другого Британію, вони прибули до Аркадських островів. Поминувши їх і залишивши Нормандію праворуч, вони після довгочасного переїзду дісталися холодної Ісландії. Пройшовши по морю далі, до Крайнього полюса, вони відважно свою справу і дальшу путь доручили всемогутньому богові та святому Віллегаду і несподівано потрапили в густий, що його ледве око прозирало, туман застиглого океану. Враз морська хвиля, неспокійна від припливів та відливів що лине до свого невідомого початку, втягнула в цей хаос нещасливих мореплавців, які втратили надію на порятунок. Це була, як переказують, Відкрита паща безодні, куди, за словами старовинного переказу, вливаються всі моря, і де виникають припливи та відпливи. Коли вони звернулися з молінням до Божого милосердя, щоб воно врятувало їхні душі, то поривом моря, що рушило назад, ухопило кілька суден. Так врятувала їх своєчасна Божа допомога, і стало можливим, наполігши на весла, вибратися з хвиль. Віддалившись від небезпечного місця, вони несподівано підійшли до якогось острова, схожого, бо береги його оточували високі скелі, на місто-фортецю. Щоб ознайомитися з тим островом, вони зійшли на суходіл і знайшли там людей, які жили у підземних печерах. Перед входами в печери лежала велика кількість посуду, золотого та з інших подібних металів, що вартість мають високу. Взявши з собою цих дорогоцінностей стільки, скільки донести можна, люди радісно побігли назад до своїх суден. Раптом вони побачили за собою погоню. Їх наздоганяли дивно великі люди, яких у нас називають циклопами. А попереду циклопів бігли собаки надзвичайно великі. Собаки наздогнали одного з моряків і враз його розірвали. Решта щасливо дістались до суден. Лише криті велетнів їх переслідували. Зазнавшись стількох небезпек, фризькі мандрівники повернулися до Бремена, де, як і годиться, розповіли все архієпископові Адальберту і потім подякували ласкавому Христу та його послідовникові Віллегарду. «Веселі брехуни в старовину були», – подумав усміхаючись Штурман Карм, Підвівся з ліжка і вийшов до їдальні прочитати ці казки товаришам. Там щойно кінчили вечірній чай, який пили без цукру. Цукру було дуже мало і його берегли на випадок, коли б хто захворів. А заїдали тоненько порізаною ведмежою шинкою і готувалися йти спати. Всі слухали чергове оповідання механіка. Лише нервежці сиділи мовчки в кутку, пересуваючи на шахівниці пішаки та фігури. Кар голос прочитав хроніку Адама Бременського. Коли він дочитував до найнеймовірніших нісенітниць, його перекривали голосним сміхом. «Можливо, можливо», – з удаваною серйозністю сказав Торба, коли Кар скінчив, і навіть припустиме. «Там серед тих моряків, що таке розповідали», – промовив театральним шепотом Шелемеха, «чи не було одного мого знайомого механіка?» Усі засміялися, – Розуміючи, на кого натякає кочегар. У цей час з палуби повернувся вершомет. Він відбував штурманську вахту. Чого смієтесь? запитав мисливець. Щось механік вигадує. Ви б на палубу вийшли, ніч яка гарна. Та хай, махнув рукою торба. Треба виспатись. Завтра ж гостей з острова, сподіваємось. Ну, неврядше щоб уже завтра, недовірливо сказав зорін. А може, механік устав і пішов до своєї каюти. За ним підвелися інші і рушили до кубрика. В їдальні залишилися норвежці за шахівницею та вершомет за кухлем чаю. Кара дягся і вийшов на палубу. Ніч справді чарувала своєю красою. Синім склом неба, схиляючись до моря, плив нічі віддалік від нього блідоми готило зорі Таємничі тіні від штрогли та надбудов лягали на палубу на освітлених місцях по снігу блискотіли ніжні світляні іскорки